Rugăciunea a 49-a pentru taina și mucenicia inimii Doamne, Împăratul Ceresc, Cel care pretutinde-ne a ieșit împlinești, Te iubim, Te săbim și Te rugăm. Dăruiește-ne trăirea condiției de rugător. Ajută-ne să devenim noi înșine rugăciune întrupată, pe din toate faptele, gândurile și cuvintele noastre unim de slavă, un act de iubire, un gest al inimii, care trăiește taina și mucenicia rugăciunii. Taina și mucenicia inimii este adevărata rugăciunea inimii a sufletului, a ființei noastre care ție ți se dăruiește. Este o rugăciune neîncetată care să ne ducă la sărăcia cea duhovnicească, adică să scoată din noi tot Duhul cel lumesc sau trupesc. Când gândurile nu ne mai tulbură când trăim porunca, fericiți cei sărași cu Duhul, ca lor este împărăția cerurilor. Dă-ne să te vedem cu ochii minții, inimile noastre să simtă iubirea ta, să le pădăm grijile cele lumești, să ne adâncești învățătura cea smerită în Sufle, ca să căpătăm inocența stării de pruncie, așa cum ne-a învățat Domnul Isus Hristos. Doamne, Împăratul Ceresc, visierul bunătăților, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne taina și mucenicia inimii, care este rodul rugăciunii halice. Dăruiește-ne trăirea rugăciunii cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, ca să dobândim cunoașterea cea de taină adusă cu Duhul Cunoștinței. Tu aduci în inimile noastre izvorul de apă vie al dragostei dumnezești, care ne curăță de patin. Tu alungi gândurile și amintirile aduse de duhurile necurate, ca să devenim rugători, să fim noi înșine rugăciune și să simțim cum iubirea ta ne cuprinde ca o de văpaie, ca un ocean de viață veșnică să ne schimbim pară de foc ca pe slujitorii Domnului Iisus Hristos. Doamne, Împărații cele Dătătorului de Viață, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-ne taina și mucenicia inimii, încât să petrecem necurmat în rugăciune. Fiindcă ai făcut să lași sau templu Domnului Isus Hristos, din inima noastră, mai alungat toată lucrarea duhurilor Rele, ca să ne aperi cu Sfântul Omofor, de toate cugetele străine, să stăruim în rugăciunea continuă, curată, concentrată, binecuvântată, ca să încă de toate ale lumii și ale trupului ne-am depădat, că rugăciunea minții în inimă, ca o cruce a intrat pe Domnul Iisus Hristos, l-am urmat.